Яновський. А то вже наведені на початку фразі, треба було написати «Мов виписане з каменю обличчя». Відкривати, відчиняти, розгортати. Часто слова «відкривати, відчиняти» вважають за синоніми ніби вони означають одне і те ж, і кажуть відкрий вікно» замість «Відчини вікно». Або навпаки «На нашій вулиці відчинили нову крамницю, замість правильного відкрили нову крамницю». Українською мовою «відчиняти» можна двері, вікна, браму, ворота, квартирку, цепто те, що потребує певного фізичного зусилля рук людини. Хто тому відчинять номес Якщо йдеться про початок функціонування Певного закладу Виявлення властивостей Або про те, що стає, стало Відомим для всіх то слід казати Відкривати, відкрити Переможці торішніх змагань Відкривають спортикиаду Бахмут. Немов заслона впала І відкрила натури дивні Красні дари Леся Українка в океані рідного народу відкривають духовні острови. Семоненко. Що 10 хвилин хіміки планети відкривають, синтезують, одержують хімічну речовину, наука і суспільство. Отже, правильно буде сказати, на нашій вулиці відкрита нову крамницю, яку відчиняють щодня о 8 годині ранку. І відповідно до цього користуємось і дієсловами «зачиняти», «закривати». Зачини вікно, бо буде протяг. Кінотеатр закрито на ремонт. Загальні збори закрито після прикінцевого слова-доповідача. Коли мовиться про книжку або зошит, то треба казати «розгорнути», а не «розкрити», «згорнути», а не «закрити». Я розгорнула книжку і прочитала епіграф Леся Українка. Книжку згорнув, сховав у свою шаховку. Грінченко. Відпускати, пускати, видавати, продавати. Тепер я вашу зброю всю у закладі лишаю а вас додому відпущу. Читаємо ми в Лесі Українки і розуміємо, що йдеться тут про те, щоб пустити людей на волю, а не тримати їх у полоні. Ну, а як зрозуміти напис на коморі? «Відпуск товарів проводиться з 8-ї години ранку до 6-ї години вечора». Це явна калька з російського вислову отпуск товарів. товаров». По-українському треба написати Крам видається або видача краму. Похідним іменником від дієслова «відпускати» є відпустка, а не відпуск. Наприклад, треба брати відпустку на місяць і десь відпочити. Ле. Дієслово «відпускати» може означати «ще зменшувати тиск, послаблювати» це наївся, треба і очкур відпустити, Грінченко. Це ж дієслово і похідні від нього, зокрема іменник «відпуск» трапляється в технічній термінології «відпускати болт», «відпускати сталь», «попускати гальмо», «відпуск деталі». Російсько-український технічний словник. Відрізняти і розрізняти. Ці слова часто плутають і ставлять їх одне замість другого. Через короткозорість він не може відрізнити літери Н від П. Ніч була така темна, що не можна було розрізнити небо від землі. Значення дійслів відрізняти і розрізняти. Дуже близькі, але між ними є певна різниця. Відрізняють ті речі і поняття, що дуже далекі одне від одного.